Rugăciunea a, 24 a pentru taina și mucinția inimii. Doamne, Iisus Iistoase, Domnul Jertfui, Te iubim, Te săvim și-ți mulțumim, fiindcă lecția binelui ne-ai învățat. Să slujim oamenilor, porunca Ta ne-ai dat, să vă iubiți unii pe alții, așa cum eu v-am iubit. Iubirea Ta, pentru noi, Te-ai ne-ai arătat de aceea, pentru noi te-ai ostenit, ai venit durere, trigoană, bazocoră, lovituri și moartea Mai cipăriți, dat vieții tale o valoare din Dumnezeu să încească în morții, ne dovedit. De aceea, te-ai din Palestina, care te urmat, Achim Macabeul, Agatie din cezărie, Alexandru, Antonie, Antonie Macabeul, Antonie Apian, Artemon, Abelkiel, Abraham, Barnaba, Cateria, Kiriak, Damian, David, Dimitri, Dionisie, Dionisie, Domnil, Donimendont, Donimendont, Evdeciel, Renata, Epistemia, Eugul, Evantia, Evdokia Samaritanka, Evdossin, Eucifie, Eutifium, Evlogium, eu Eutifium, Galaction, Gioia, Germán, Gurie Macabeor, Haricina, Eutifia, Hermiona, Iachim, Ilie, Ioan Pusnicul, Ioan, Ioan Sabaitul, Ioan Scarado, Iraida, Isaia, Iulita, Iustin Martilus, Citrozoful, Caleria, Leontie, Iberian, London, Sutafte, Macrovie, Marato Fecara, Marcele Macabéus, Marcia, Maria, Maria Magdalena, Maria, Emel, Mahaile Savaitut, Mina, Paísie, Panfil, Panagiotu, Panagiot, Petronia, Petru Arcelanitul, Procopie, Roman, Silvan, Tosana, Ștefan, Tecla, Teofil, Teotim, Timotei, Profil, Vivina, precum și pe cei din Gaza, Agapie, Lenata, Euseb, Filip, Maior, Nestor, Nestor, Pavel, Tea, Timotei, Valentin, Zinon, Valentina, împreună cu cei din Siria, Agapie, Agripa, Antonio, Aviv, Abraham, Cesario, Quartz, Dalia, Dastie, Dionisie, Domina, Domina, Evgenie, Gurie, Iambric, Ioan, Iosif, Iperestie, Isaac, Sirius, Julian, Julian, Julian Luca, Nil, Caligorie, Partena, Pavel, Petru, Damaskin, Prozdoca Rufus, ca monas, ca Dil, ca va, ca Bati, Toma, a Cacie, a Kilina, Konon Isaurul, Cristina, Eusebiu Leontie, Banfil, Talaleu, Teodosia, Fechara, Kosma, Damian, Ioifretie. Zenas, Zinor, cu trăirea Sfintei Evangheliei e binecuvântat, iar nouă, taina să nu în înținucea ne-a arătat, de aceea rugăciunile lor pentru noi le-a ascultat.